Mina loen temaatilise luuletuse. Pinn Isa kodu õlut joob, ütles metsast kuuse toob, võttis kannu, võttis kaks, jutse muutus valjemaks. Kohe metsast kuuse toon, enne kannu õlut joon. Nii ta jõi ajas juttu, aegse lendas väga ruttu, õhtu juba kätte jõudis, isa ainult õlut nõudis, siis ta laudus... Lauses rohsa ime, väljas juba üsna pime, õluakest täitsa pähe, ei ma täna metsa lähe. Homme metsast kuuse toon, enne kanuõlut joon. <laughs> <Lübimekas oli ilu. laughs> Mõts paneb võigi jõulusiil ka. <laughs>